I alla fall. Uh -huh. Det är jag som är Hanna. Det är jag som är Frida. Det är jag som är Liki. Jag tog kommando där vet att vi skulle säga vad det mm. Vi gjorde aldrig det i förra podden. Det är jättebra, Hanna. Jag Gillar um, när du tar kommando Vi sitter här. Det är söndag morgon. Mm. den här kommer ut imorgon, den här podden. Mm. Det är typ, jag har aldrig spelat in så här tätt in på, tror jag. Nej. Nej, alltså vad vi har gjort är ju ändå värt att berätta. Så alltså. Det här är. Sluttampen på fästliga veckan ja. Alltså vi är fortfarande i festliga veckan mm. Och vi måste ha Ordentlig utvärdering av fästliga veckan Verkligen För, För det det vi har gjort mm. vår läxa den här veckan Verkligen. Alltså, ni, jag tror aldrig vi har gjort en vecka så bra Nej, jag tror inte heller det. Och det kände jag i natt Alltså. Fifa var har gjort den här veckan bra mm. <laughs> Okej, okay, vi kör hela veckan mm. Vad gjorde vi på måndag? Det var ju Alikis bidrag. Alikis fyller upp. gratis. Tack så mycket. Tack så mycket. Yeah. Tack, så mycket tack, tack. Tack. Det var de referens. Um, jo, men då började ju färslaveckan. Mm. Och Honey, förlåt, men vi ska, jag bestämmer här och med. <laughs> Härmed klubbar jag att varje gång någon av oss fyller år så har man inte en, en födelsedag. Man har en födelsedagsvecka. Mm. Mm. För då försvinner. Mycket dagen. av ångesten kring själva dagen mm. Och jag visste att jag hade en kul vecka så fram emot Och nu när jag ser tillbaka på min Födelsedag så ser jag tillbaka på födelsesveckan Och jag är jävligt nöjd mm. Så jag fyllde då måndags Vad gjorde du då då? Då så blev jag firad No kidding <laughs> Nej men det var en bra dag Och, och, och alla som Som fyller år ni är ganska många där ute. Någon gång det här året. Kanske någon får förlora idag. Ja, ja nej, men, nej men ni vet bara känslan. Man bara så här: jag var, jag var så nervös på söndag kvällen. Var du? Ja, fast inte på ett bra sätt. Nej, okej. Okay. Det var så. Här, hur ska det bli? Hur ska det bli? Och varför går jag runt och har ångest över det här? Och då bestämde jag att En liten skärpning. Det här... Du har makten och du ska inte ha ångest över det här. Och då var det rätt skönt. För att, Liksom jag bara... Andades ut ångesten. Och i och med min vecka också, min födelsesvecka så visste jag så här, imorgon kommer att bli bra. Och resten av veckan kommer att bli bra. Ja. Och så, så hade vi jättetrevligt på min födelsedag tycker jag. Och sen satte det igång. Ja. Vad hände sen? Vad vi, på vi var spontana på tisdagen. Ja, vänta, mm? minnesluckor. Mm. Eh, vad hände, berätta då. Ta kommandot. Vi var på din altan. Ja, det, det var det. på terrass. Vi skulle, alltså, det är så roligt. Mm. Det var en av många misslyckade försök till podd. Mm. I tisdag skulle vi podda och bara, sbs och bara, nej, nej. Vi gör någonting annat lite festligare istället. Det roliga var mm. att jag hade under hela dagen och morgonen. Så här, jag skulle vilja göra något spontant mm -hmm. Jag hade planerat spontaniteten mm -hmm. Så, jag så hade... spontant av dig Jag vet jag, Så jag smsade eh, Frida och Hanna Och sa såhär vi, Jag vill verkligen inte podda Kan inte vi typ bara sätta oss på terrassen Och bara dricka något härligt Och bara eh, ha det trevligt För att jag hade tänkt hela morgonen Att ikväll ska vi Sitta på terrassen och dricka något härligt mm -hmm. Och ha det trevligt mm -hmm. Och så gjorde vi det. Ja. Det var ju det var, det var också spontant och härligt. Och det var varmt, och det var sommar och jag tyckte att vi embraced livet där. Jag tyckte också det. Mm. Och ändå vi gick upp och satt oss där. Det kanske vid halv nio. Liksom. Alla hade jobbat för att och och tränat och liksom. Men att vi bara så, sågs uppe och möts. Det var bra. Det var jättebra. Onsdagen var i alla fall för mig en vilodag. Jag kände att efter två dagar <laughs> så behövs det vila. Nej, jag var, jag <clears throat> hade också en, tr en tråkig onsdag. Mm. Men du jobbade så sent också, mm. gjorde inte du också det? Här? Nej, Hanna, du gjorde något kul. Ja, jag var på middag. Mm. Det var trevligt. Du har verkligen legat i den här veckan. Mm. Ja. Och på torsdagen så var vi på Molly's release, mm. hennes EP. Mm. Tyckte jag var jättekul. Det tyckte jag också. Det var liksom lagom. Allt var bara bra med det. Och vi skulle hem och podda då efter. Mm. Vi fick feeling och bara nej. Vi orkar inte Märker ni att festliga veckan innebär ingen, ingen podd, podd. <laughs> Nej så vi gick och åt hamburgare oh. Och satte oss på balkongen igen Och bara var där Drack det var Ben Jerry shakes Ja det var, så gott. Oh, det var så gott Innan hade vi liksom Druckit Perfect Day Rosé mm. Och ätit rosa macaroons Med M på liksom mm. på Bra musik, ätit snittar Och sen bara nej nu går vi till Flipper burgers och mm. äter lite mer fett Och shakes Precis så. Ja, det var det var jättemysigt och skitter också. Det var härligt. Och sen ja. fredagen då ballade jag ju ur så ni får berätta vad ni gjorde. För då var jag inte jag festlig. Aha, just men ni där. var ju det. Du ballade ur. Mm. Nej, ja, men jag ur. gjorde ju det. Ja. Nej men vi gick på stand up. Ja. Alltså märker ni ju våran vecka, det var bara så här på den. Men, men Fredan var ju också alltså du har ju då var det var så fantastiskt väder. Alltså jag hade ju en klänning och höll på att dö av liksom värmslag. Mm. Så att jag, när jag kom hem från jobbet Så satte jag mig ute i parken här ute Eller la mig på en filt i bikini liksom, Med Ludvig Och väntade på att Aliki skulle sluta Jättefestligt mm. Sen kom Aliki dit stackad Med så här klackskor, mm. typ, Bergsbesteg om det här berget Och satte sig på kullen oss. Och det var hur mycket folk som helst och på musik. Så satte vi där uppe i typ en timme Och sen så gick vi ner hit och typ slängde in lite lax i ugnen och bara skyndade och så äta, duschade. Och sen åkte vi på stand-up på Nora Brun. Kul. Ja. Var det roligt? Ja, det var kul. Mm. Det var verkligen det. Jag rekommenderar alla att gå på stand-up. Jag vet inte om vi har rekommenderat det tillräckligt, men vi har gott gått på stand-up. Det känns som en sån här ganska man grej att göra. Nej, men alltså jag känner verkligen att det är ett nöje där man alltid får valuta för pengarna eller för insatsen liksom. mm. För att det är verkligen ett säkert liksom, skratt. Idag, jag kommer att ha kul, jag kommer, jag kommer att tömma min mm. skrattbank. Jag kommer att ont i magen när jag går där så. är det alltid. Det spelar liksom ingen roll om det är en känd komiker eller inte. Jag tycker alltid att, så här, det är det alltid någonting kul. Mm. Ja, det, det finns alltid något att hämta. Det kan inte misslyckas liksom. Trots att så här, först, vi allt bara löste sig så här. Mm. Vi skulle stå alltså det var säkert 50 grader där inne, helt mm. seriöst Det var så varmt och vi skulle stå lika i klassskolan med allt bara lösa sig. Vi hittade ett tomt bord. Så jag lurade servitisen att vi skulle få sitta där trots att vi inte åt middag. Allt var allt där. Det var liksom, allt bara klaffade. Gud, vad Och sen efteråt var vi tser. Eller jag i alla fall. Bara, men jag vill inte riktigt åka hem nu. Så då bodde bor min mamma runt hörnet. Så då gick vi upp så här, ingen var hemma där. Mm. Så satt vi oss på balkongen igen. Ballen är bra. Så. Ballen där är har bra. vi varit mycket. Eller ni har varit där typ fem gånger <laughs> nu. Verkligen. Jag kände så här. Jag vill också ha en i, balkong du har nästan det. Mm. Ja, men vad men var härligt. Mm. Okej, okay, men klipp till lördagen. ja. ja det var ju superfestligt. det var det det var liksom det festliga avslutet. den började dagen började klockan 12. 1, då vi gick på dagsfest. och det var alla vi tre och några tillkommer. jag tycker vi det kul att det var vi. och mm. ehm, ja. brunch. ja vi åt lite brunch där och vi vi åt isglas. <laughs> så att drink isglas och vi drack. Och vi dansade. Och vi höll igång tills klockan typ sju. Mm -hmm. Vad hände sen? Ja då blev vi så fruktansvärt hungriga Och så vi gick från stället till stället mm. Jag kände också att saker och ting bara löste sig igår Och vi liksom crashade kortetchen ja. Mitt i allt alltså, Det var i bröllop och det var avspärrat mm. Och så här, de kommer nu, de kommer nu och vi vill liksom gå över vägen Och då så sprang vi under repet och sprang liksom. mm. Men det, är också, det är också kul att man så här har varit på en dagsfest Inne på en klubb så går man ut Och då är dagen fortfarande kvar mm. Alla var ute och det var fint väder Och alla var på gång liksom. Det var härligt. Jag har aldrig varit på en dagsfest Nej, inte jag heller. Det var, det var lyckat. För det mm. var, man kände Typ V7, alltså, att man bara så här. Jag är väldigt nöjd nu, jag kan gå hem och jag, Fast jag kände att jag kan inte riktigt gå hem För då kommer jag somna Och då kommer jag vakna klockan fem i, i natt liksom. ja. Men då gick vi och åt jättegod mat oh, Herregud vad gott det var Alltså det var typ det godaste jag har ätit Det kan vara för vara lite fulla. lite mm. fulla det var så gott Alltså pommes jag åt typ, jag liksom attackerade mm. dem här pommes frites ja. tryckte i mig Ja det var jättegott, vi åt på Lydbar Och det var jättegott Uteserveringen, oh, ja men alltså Her Herregud Ja men det var bara en ultimat dag ja. Alltså festlig dag ja. Inte en ultimat dag men ja. en ultimat festlig dag Och jag känner bara så här: När kvällen var slut, alltså den slutade inte där Nej Okej okay, du, du lämnade ju lite tidigare Ja jag kände du kände dig nöjd Tänk jag jag också nöjd. att Frida måste liksom tänja på gränsen ja. Du hade tänkt nog ja, du, Jag är jättenöjd över din ja, insats tack. Jag alltså, blev inte läst och nöjd Tack alla, tack ja. alla. Nej, men Jag kände om jag stannar nu Då kommer jag att minnas den här kvällen som tråkig ja. Jag vill minnas den här dagen som rolig mm. Man måste sluta på topp ja. Ja. När, jag, när det började dalas så kände jag så här: nu är det dags att åka hem mm. För jag vill att det här ska ha varit en rolig dag mm. Det är ingen idé att så här, försöka pressa mer efter i verkligen Bäst på att sluta på topp Tack. Och jag och Hanna är typ Sämst på att sluta jag, på topp jag, jag kan känna mig ganska okej okay på det Du är bättre ah, på det än ah, mig, jag du, är du dålig ah. Jag är så här: nej, push it Push it, för det kan bli bättre Men fire, det är oftast yeah. bara att blir det sämre mm, Fast det verkar ju ha kul ändå <laughs> Ja men det slutade ju med att vi gick till ett annat ställe Och så var vi där hela kvällen Och det betydde alltså Att vi hade varit ute och festat timmar. i 13 timmar. timmar I sträck Med klackar och jag hade en liten jumpsuit Och du hade en liten klänning och åkte... Jag hade ingen jacka liksom Men det tycker jag också ja. var extra festligt Att vi alla var väldigt fina mm. ja jo. Men skönt du var det Hanna ja. och, och, så här, och, och att det var fint väder Det blev liksom en extra nivå på det jag. Mm. Gud ja yeah. mm. Och sen så Var det bara taxi hem Och ehm, då känner man så här: klapp på axeln. Nu snart så men var jag. jobbat Ali! Jag känner så här: Men Gud vad bra du har varit! Och så, är det så här: Ja, jätteduktig. Men eh, jag tycker dock att man inte får eh, missa den här dagen som är idag. Som är då sista dagen yeah. På 2015 års Oj, festliga vecka. jag älskar den här dagen Men alltså, är, jag, jag tycker att vi var så smarta jag, jag vet inte om vi tänkte på det här Nej. Men att, det är klart att man ska avsluta med det bästa Vad är och framförallt det? en söndag uh. För att hela, alltså för bara toppa hela festliga veckan Tänk också så här, att tänker Tänker in i situationen att det har varit fint väder en hel vecka uh. Och vi har varit festliga och fina Och varit ute och kommit hem sent Och idag spörregnade och helt grått ute uh. Och det är söndag och vi ska på spa. Oh! Yeah! Det var alltså min present- som jag yeah. fick av uh, Hanna och Frida. Oh, det var en väldigt fin present. Alltså, fantastiskt fin. Jag har varit, det har aldrig varit så fint. <laughs> um, det kommer bli mycket fint. Uh, uh, men- men uh, det här är liksom den bästa avslutningen- på den här festliga veckan. Mm. Och, uh, alltså, vi måste ju förklara bara- vad vi har gjort. Vi skulle ju sova hos dig- mm -hmm. igår. Mm. Igår lördag- dagsfestdagen- mm. Och så blir det inte så Nej. Men vi var ju tvungna att spela in den här jävla podden Så att vi ja, Vi kom ju hem vid typ tre ah. Hals och vi typ Inte så många timmar för att gå upp Klockan åtta på morgonen typ Och, och åka in till frida mm. Och så nu när vi är klara med det här Så ska vi dra och spara lite. Ja. Så det här är liksom inte ens. Det var så här: Man, bara, man går upp och poddar lite, och sen är bara spa. Men, men det, det här också... är så jävla viktigt, förlåt. Ja. Innan jag glömmer. Det här är så viktigt att när man har varit ute. För att nu han satt ju du här i soffan ja. och bara. Ja, ah, men det var, alltså, det var jättekul igår och så. Här, men det känns ju som att jag väntar. Jag, liksom, jag tänker så här: vad är ångesten? Det måste mm. finnas en ångest. Och det finns ofta en liten ångest. Jag typ, vet inte. Typ säger jag, smsade är fel, eller varför var jag så klinger. och jag sa för mycket och bla ja. bla bla. Men det viktigaste då är för fan att man är med varandra. Mm. Och att man ja. gör något mysigt ända sen. Ja, Men jag menar jag har inte ens något att ha ångest över. Och Nej. ändå så sitter det i kroppen att ha det automatiskt typ, när man har varit ute. Det, det är, är så himlosigt. Alltså nu är det ganska orimligt att gå på spa varje gång man har varit mm. ute. Mm. <laughs> Men att göra någonting, gå och ta en promenad med er. Eller mm. i alla fall mötas sig upp och äta frukost eller mm. något. Det gör upplevelsen bättre för då får om avslutet var så här lite halvtaskigt, mm. då känns det som att jag kan avsluta kvällen dagen efter. Ja, mm. men jag tyckte bara att det var mysigt att så här, när ni knackar på när vi att ni stod i så här, hoodies pyjamas och bara hej hej och jag bara jag sätter på te mm. så visst har legat för jag också när jag kom hem igår jag hade så här, det var det jag hade ett halvt gästpaket i i i, i kylen, heter det gäst gäst så det man en med, alltså man bakar med. Mm. så jag var tänkte så här, why go to waste liksom det är klart att jag ska baka bullar, Nej, alltså, jag med bullar. klockan tio på kvällen när du är lite så här full fortfarande Nej, jag vet inte ens hur de smaka liksom. Eh, så nu var det bara bullkal, men det jag egentligen nå över idag för nu kunde vi ha bullkalas med te liksom här i sängen på morgonen. Så så mysigt. Så mysigt. Ja. ja men det var bara kul för när du skulle gå. Du bara Nej alltså förlåt men nu känner jag att jag måste hem och diska. Du du fortfarande <här> Faktiskt lite bruset ja. Jag måste hem och diska och jag vill baka buller Vi bara <laughs> okay. gå, Hejdå. do your thing och bada mm. Så de tre saker gjorde jag Och sen la jag mig ren och färdig Gjord med bulldoftade hem Och tittade på talet Från brödoppet mm. ja. Ja, Jag tycker att vi spikar den här, den här veckan Som en jävligt bra vecka Och att vi har varit jävligt tuktiga. Mm. Det, det här var det var otroligt Inte oss tycker jag mm. Och det betyder alltså att vi har det här i oss och vi kan om vi vill Verkligen. Och allt det här med spontaniteten Och att embracea livet och så här, Vi har det inom oss Jag tycker det vore så kul Om ni också hade en lyckad Festlig vecka eller bara gjorde någonting Som var festligt så får ni gärna berätta det för oss mm. För att vi, alltså vi har verkligen varit så duktiga Men sen vet man inte om, om Några andra hänger på så att säga Nej, det är lite dött där ute I, mm. i responsvärlden mm. Man undrar ju om det är någon som lyssnar på det. Men gud, det känns som att vi ska inte anklaga er. Nej, dem hela tiden det heller. det är heller så här. Aha, nu, nu är ni inte så där jättebra Man får tänka på att det ja. är sommarlov för de flesta. Man hinner liksom inte riktigt med. Man hinner väl verkligen med nu? Nej, jo. Man har inte hunnit med så nu kanske ni växer till liv där ute. Om ni tycker så här att jag, måste, jag vill säga något till er, mm. gör det. Oavsett om det. är. Ja, ni kan skicka en snap också med vad Ja, ni har eller skicka en fråga så tar vi med den i podden mm. Vad som helst, det är kul Vill ni ha en shoutout? Vill ni ha en shoutout <laughs> så fixar vi det mm. ja, nej men, Bra, ja. vi går vidare Ja, eller hur Lyckad festlig vecka Verkligen. Tack för den här veckan sådär. Tack hörni, mycket bra har jag bra mm. mm. yeah. Sommar Sommar och sol Havet <hör> och <hör> okay. Nej, bra toner du har Okej nej. Då ska hon alltid välja jättehög toner. Det var bara, bara en upp Ja men alltid Sama. när jag ska sjunga en låt så kanske jag börjar säga, Har du hört när här High all the time Och like Alec bara, jag har den här High all the time Och så ska hon byta såhär Oj, det är eh, lite ljusare i rösten Har inte hört också att jag är Soprano mm. Sopran nummer ett är ja. mm. Vi soprano två Hanna mm. Nej men vi ska prata om sommar lite För det känns lite mysigt tycker jag Ja För nu har nu de flesta sommarlov jag tror det, jag hoppas det Jag tänker också att jag har sommarlov jag med. Även fast jag inte har ja, men Det tycker jag är en intressant sak att prata om också Känner ni att ni har sommarlov trots att ni jobbar? liksom? För att reglerna ändras De här månaderna mm. alltså Och det spelar ingen roll om man liksom Har ett jobb nu Det känns fortfarande speciellt De här månaderna mm. Och ja, det är lite som ett Break från resten av året mm. Så mm. absolut mm. Men det är jag mig glad att höra Mm för jag kände nog inte riktigt så när jag jobbade förra sommaren. Hela mm. sommaren. Men det kanske också var för att så här: jag, var, alltså, jag jobbade i nere i en källare liksom Det blev så jävla tråkigt. Det var fint väder. Där nere var det kallt. Så jag hade på mig så här: varma, Alltså det var verkligen mm. så här: så jävla tråkigt. Men också du var där hela tiden, för jag jobbade ju på ditt jobb förra sommaren. Ja. Och det var så mysigt tyckte jag. Du det. Men det var så här jag kunde gå ut på stan, jag hade klänning och jag gjorde mycket grej liksom. Mm. Då var det helt annorlunda. Men jag tror att jag får något så här behov på sommaren av att så här, jag vill bara umgås med folk hela tiden. Jag vill aldrig vara själv. Jag tycker att det är jättejobbigt, för då känns det inte som sommar. Och jag var så mycket själv då. Mm. Jag tror att det var det som så här. Sen även om man gjorde någonting. Jag vet inte. Jag känner mig kanske lite ojå förra sommaren. Att, oh. så här, jag jobbade och datsit för att jag i slutet av sommaren hade en tre veckors semester inplanerat. Och då var det så här: whatever, det är, då, det är då det är ledighet för mig. Nu är det bara jobb, vet, jobb, jobb. jobb, jobb. Ja. Sjöd tråkigt. Men det gör mig glad att ni säger det. Men kan ni inte berätta lite om vad ni gör nu då? Alla vet kanske inte det. Du mm. jobbar eller? Mm. Ja, jobbar på, eller? Mm. Som den lilla jobbmyra man är. Mm. Mm. Eh, nej, men vad då? Alltså, jag, jag, kommer jobba, men mitt jobb är inte så jävla jobbigt. Alltså, så jag, jag har det så skönt på det Men, men är det inte lite färre människor också där på sommaren? Det är färre det är människor på kontoret. Jag kommer mest bara sitta i telefon, typ. alltså, det är mer chill, alltså det är chillat. Uh. det kylat och då får jag lite sommarröv känsla, mm. så visst. Man är lite sommarmikarie, mm. typ. Mm. Och sen ska du till Grekland? Sen ska jag till mitt andra hem, till mina <laughs> bröder, till mina riktiga bröder. <laughs> och Kostas och Kostas och Janis och de <laughs> Vi får inte glömma Vasilis. <laughs> det finns ju bara fyra olika namn i Grekland. Min pappa har ju ungefär det tio kompisar som heter som han. Yes. Det är helt sjukt. Ingen av dem fett alla vi hade hetat Frida. Alltså. De har ingen fantasi i Grekland. Och, Och de har är... sina barn tillsammans? Eller? Ja, jag heter ju samma som min farmor. Uh. Och inte bara det. namsta är tusen gånger viktigare än en födelsedag Så när man har sin namnsdag Så måste man ringa sina 20 kompisar Som heter samma som er själv Så de blir ju inte alls speciell. Nej. Så när, när min pappa har namnsdag Då måste han ringa sina 50 Jannis kompisar Och säga grattis på namnsdag. Fast tänk om de hinner för före Ja men det är också ja, det. roligt för att det är så här, Det är inte så jobbigt för och försöka komma ihåg allas mm. födelsedagar Nej. Utan man ska komma ihåg allas närmsta Framsdagar. Och man är ju samma som alla andra Men så. jag menar, då borde det bara finnas fyra kalenderdagar alltså, Alla samma <laughs> Nej, tydligen så finns det ju 365 mm. Men, ja precis Alltså jag ska till i Grekland mm. ehm, och, eh, Alltså jag är väldigt Väldigt avskräckt på det måste jag, jag säga Jag vill också det För, vet, Jag saknar så mycket att vara där Jag gör verkligen det Du saknar grekisk sallad jag, jag, alltså, jag saknar att ligga på stranden med er tre mm. Alltså jag tror aldrig att vi är så har, har varit så harmoniska som vi har varit när vi har varit i Grekland. Vi har så gått upp med bara ett frukost, gått ner på stranden, så här, spelat kort, mm. spelat lite boll. Alltså så här, Nej, men vi är vi så lugna badat. och det finns inga krav på oss heller. Inga krav. Finns men när vi varit det. typ i Turkiet eller USA eller så då är det lite mer så vad ska vi göra idag? Vi måste göra roliga grejer och åka hit mm. och måste göra det. Och ni har runt ont i magen för fan förstöra hela grejen. Ja, ah, är du trött Hanna? Och så blir det så här då, men i Grekland då bara det ska vi köra som säger. beachbaren idag mm. ja, Eller det är det är det största problemet. går vi till andra restauranger <laughs> Det är så här, När ett vi lunch hörni mm. Tar vi, det äh, vi tar en lite senare lunch idag Okej, okay, bra, bestämmer vi oss på morgonen Det är så alltså, mysigt vet man. att planera, tycker jag. Ja, jag vet. Om vi tar nu en islatte Då behöver ah. vi inte äta förrän vi två kan mm. Och då kan vi ta en glassen Och sen har vi en riktigt sen middag Jag tror att det här är vårt urtillstånd <laughs> När vi inte har några krav Och vi faktiskt bara får göra de mest simpla saker och njuta av dem. Mm. Och sen är allt det här andra en konstruktion. Att vi ska försöka vara festliga och vara spontana. För att det är egentligen lite jobbigt för oss. Men, men jag håller med. Jag älskar att, att man tillåts bara inte ha några krav. Mm. Um, men jag tycker fint på att Grekland verkligen symboliserar det för mig lugn. En så här, Ett lugn och en fristad lite ja, vi... Det har blivit så musikalisk i kyrkan Vad kan det här för musik på den. Ja, musik på den är ja, Kan jag vi på åka på dit Grekland? nästa sommar? Kan vi ta åka... det i alla fall en vecka bara fort? Liksom, ja. En lugn vecka i Grekland så, Ja, ja. För att alltså jag tycker att det är tabu att vi inte är där Det, det är en skandal ja, Det är, det är det. skam mm. Det är verkligen det. Ja, Hur länge ska du vara där? I två veckor eller en Nej, Jag ska bara vara där en vecka mm. så Jag kommer vara mycket i Stockholm mm. Och där, Det är då vi kommer in i det här Jag, jag känner redan att det börjar byggas upp lite så Det här ska bli bästa sommar någonsin mm. Ni vet du, det känner, känner du så? Nej, men Jag vet att alla Eh, känner en otrolig glädje när sommaren kommer, men också mm. en otrolig skräck. Mm. Vi måste prata om den här ambivalensen mm. mellan de två. Jag kan inte, Hanna, du har ju ganska ofta. Men det kanske du har pratat lite om här i podden, men du kan väl gå in lite mer på den nu. Vad då? För du har ofta, eh, eller ofta, men ibland mm. kan du få en känsla av att en sommar verkligen är dålig. Ja. Ah, Och jag har efter. nog aldrig haft alltså, en sån total känsla att så här hela sommaren sommansög. Nej. Men det var några år sedan nu. För mm. de senaste två har i alla fall varit bra. Det är Varför har de varit bra? Nej, nej. Bra? Mm. Ja, men För att jag har för mycket att göra tror jag. Och... För tre somrar sedan så jobbade vi på en restaurang. Mm. Och det är typ en av de bästa somrarna. För att eller, alla har varit bra sedan dess. Mm. Men innan det var inte bra. Men det var väl för att så här... Det var, ett, det var en grej för oss att vi kom till jobbet. Och vi var där tillsammans. Och vi lärde oss nya grejer. det var också första jobb riktigt man mm. jobbade. Liksom. Så alltså, kul det, att vi hade det. Vi var ju där... Alltså jag kände att jag var där dygnet runt. Vi var där dygnet runt. Alltså det var verkligen mm. så. Man hade typ en dag ledigt i veckan. Mm. Och det var typ inte ens kul för då jobbade ni. Mm. Så att man typ ville ju hänga där ändå liksom. Mm. Men det konstiga är att här, det är typ en av de mina bästa somrar. För att mm. vi var, det var också säkert för vi var ute. Det var typ fint väder, hela sommaren. Man hade verkligen den här konstiga sommarkänslan. Jag tror, jag tror faktiskt också. För vi gick faktiskt i skolan då. Mm. Så att det var ju ett riktigt sommarlov. Mm. Också. Sen blev ni båda, ni båda var kära. Var kära. Mm. Det var första kära sommaren. Ja. Jag bara, varför kändes den sommaren inte ja. så bra för mig? Jag bara, ja, jag var singel. Eller, jag var. Mm. Det var extra påtagligt. Ja. För båda ni hade lite romans. Ja. Eller? Och då okay. gick man runt på rosa moln. Det Och gjorde man verkligen. Ja. Fick så meddelanden på jobbet. Man <laughs> oh, tyst. Ja. Gud, det var, men det var verkligen en bra sommar. Mm. Och förra som... Är det så nu? Tre sommar sen, två sommar sen. Vad gjorde du två sommar sen då? Var det då vi var alla... Nej, det var den sommaren. Ja, det var nej. den sommaren. Det var väl förra sommaren då? Ja, precis. Förra sommaren. Mm. Då var vi förra. Vi nej, tre... nej, nej, nej. Mm. Sommaren inom det? Nu, gud vad jag blev förvirrad. Men, tre sommar sen jobbade vi på restauranget. Mm. Två sommar sen... Just det. För två sommar sen så var jag, jobbade jag också på ett café. Mm. Uh, och det var... Jag kommer bara ihåg den sommaren, för det var ett sommar vi hade tagit studenten. Mm. Att jag var ganska ledsen den sommaren. Men för att jag blev dumpad och jag var så här: Vi var i Grekland, och tänkte mycket på det. kommer ihåg, Vi var på F, Just. så vi var ute lite. Och... Du träffade honom ute. Jag tr tr träffade många så här. Mm. Det var lite destruktivt. Mm. Och förra sommaren var ju jättebra också, för då var vi i Florida, och jag jobbade på Fridas jobb och på kaféet lite. Mm. Mm. Det, det är tråkiga är bara när jag tittar tillbaka. Mm. Så är det så här: jag kommer inte ihåg hur sommaren var. Alltså jag kommer ju bara ihåg det man gjorde. Alltså mm. när man gjorde så här, åkte till Florida, åkte till Grekland, var kanske på Möja, var lite på öland. Det är bara de sakerna jag kommer ihåg. Så här, vad, gjorde vi något roligt? Vad vi, gjorde vi något festligt? Nej. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Jag ni det? Nej men man har en övergripande känsla mm. om det var en bra eller dålig sommar. Mm. Och Hanna brukar ofta vara duktig på att reflektera över om det var en bra eller mm. en dålig sommar. Mm. Okej okay, Hanna, så vad, vad, vad ska du göra den här sommaren? Vad har du inplanerat? Mm. Ja, ja, jag jobbar ju heltid nu. Ja, fram det. till första september. Hur känns det? Bra. Mm. Jag tycker att det är kul. Visst det kanske är lite tråkigt att sitta inne men det är ändå så att jag får styra min tid. Jag kan komma lite som jag vill och så. Mm. Jag får pengar. Jag får massa pengar, det blir bra. Mm. Och så, jobbar du som det, hora? Ja, bara, jag kan, kan styra mina tider sådär, ja, för Jag kommer henne. in nu ut som jag vill ja, men. Okay. <laughs> Nej men jag bara tycker såhär, Det kan också vara ganska skönt För att såhär, jag tror att både Alike jobbar Okej, okay, nu jobbar jag faktiskt lite också bla, bla, bla, mm. Men det kände jag typ så för Ska jag bara sitta hemma när alla andra jobbar? Vad ska jag göra? Alltså, Nej det är lite skönt att ändå ha någonting att göra. Ja, det Kanske. enda jag kände var... Jag var på landet nu i helgen. Mm. Att jag skulle kunna stanna där i tre veckor och bara vara där. Du, var skönt. För att det var så här... Och jag bara, nej, in till stan igen Och hem till huset. Alltså, det blir lite mm. samma sak. Det hade varit skönt med något miljöbyte. Mm. Men vi ska ju faktiskt till Barcelona, jag liki. Barcelona? Barcelona. Jag började faktiskt... För jag har inte ens tänkt på den resan. Jag har inte heller ens tänkt på den Men jag resan. började faktiskt nu för någon dag sedan- Tänka på att jag tycker att det ska bli kul och mysigt att åka dit. Det är väl jättebra ja. och positivt Men <laughs> du tycker det. Vi bara bokade för så länge sen att vi inte ens hunnit tänka på om vi vill det typ, eller inte. Nej. Vad, vad tänker ni att vi ska göra i Barcelona? Jag känner att det är inte är så höga krav. Nej. Jag vill inte att det ska vara så. Utan jag känner att tänk på mysigt att gå upp i vår lägenhet. Laga någon god frukost. Gå ner till stranden eta lite tapas, eta lite tapas. Åh, det är Och sen Paella. vi går och köper, sangria. Vad och... du? Jag tänker att vi kan gå på en poolparty mm. och sen går vi hem. Sen kan vi shoppa på kvällen. Siesta. Ja, mm. alltså det är jättekul. Och, och vi där i sex dagar och sen kommer vi hem och så är vi hemma några dagar och sen ska vi på festival. Ja, och Hanna ska Men på festival. Just. Det var den där som ni pratade om för hundra på dagar sedan. Precis. Att ni bokade. Nu mm. bokar vi den här uh, festivalen. Fan vad sjuk. Och det är samma sak. Mm. Alltså, vi har liksom garderat oss lite. Vi har ju bokat bergslovna och så bokade vi festivalen och vi gjorde det ganska tidigt. Så att man inte riktigt hunnit eh, reflektera över reflektera det. Reflektera mm. över det. Mm. Men vad fan gör sån här festival... Har vi någonsin berättat om våran festival? Har vi inte Jag tror inte vi berättat om det. Vi måste berätta om våran uh. festival historik. Oh lord! Det är, det är därför... Jag, nej, det, har vi, vi. jag tror inte att vi har pratat om det här för att det här, Nej. Jag har berättat det så många gånger för alla jag känner. Men jag menar, det känns som att vi måste ha pratat om det här. Nej, jag tror inte det. Men, det men i så, så fall får vi säga om, ja. Ja. om vi har sagt det förut och berättat den här historien, då ber vi om ursäkt. Ja. Det var den bästa sommaren. Nej, det var inte den bästa sommaren i livet. Det var sommaren innan. Det var sommaren innan. Skitsommaren. Ja. En sommar i alla fall så bestämde vi oss för att åka på festival. Vi hade varit i Grekland. Ja. Som, som vi har sagt. Härliga vi, Grekland. Vi var där lite bruna och vi hade verkligen taggat till hela Greklandresan på att... För att vi skulle alltså vara hem, hinna vara hemma i typ 24 timmar ja, Och sen skulle vi åka, sen skulle vi åka iväg eh, Och vi hade aldrig varit på festival Och det här var liksom någonting väldigt Olikt oss ja. Att dra på festival Men det var också för att säga. Alla i vår klass, alla coola estetare Skulle på festival Och vi så här hade typ blivit lite kompisar med dem Vi var en i gänget mm. då Och vi bara, det är klart att vi också ska på festival ha, Gud vad kul, vi bokar också alltså... Ja och så bara, oh, nej men vi kommer från Grekland Ja oh, men vi åker på morgonen dagen efter mm. Vi kommer lite senare till festivalen Ja mm. Så liksom kvällen innan vi åker från Grekland Så liksom sista restaurangbesöket och Vi har alla ätit samma mat uh. um, Och sen packar vi väskorna och åker hem Hinner mellanlanda Och ses på centralen, centralen. Helt så festivaliga Vi var så, så söt vi hade, Jag hade så stövlar och en liten klänning Och när hade shorts och stövlar Och så här grejer runt halsen som en väska ja, och hade Jag hade en så stor ryggsäck ja. Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på För vi visste ju att vi var lite off Alltså. Och så hade jag ryggsäcken full med greklandsvin, som vi hade köpt på så här tetrapack i något jävla supermarket. Som vi hade liksom smugglat hem. Mm. Som var jättebra. Som var jätte. Mm. Jag, jag tror det kostade två euro en smakade sån. Kiss. Det smakade så Och det var varmt också, förstår ni. Oh, för fan. Men det hela börjar ju ganska dåligt redan off the bat. Jag tror att vi hinner ha tre bra timmar på den festivalen. Mm. Eller hur? Från mm. att vi kommer, när vi väl kommer dit, så är det ändå ganska fint väder och vi träffar på våra kompisar. Och vi skulle upp vårt ett lilla tält. Vi får ligga på någon så här sten. Mm. Kommer du ihåg det? Vi hade liksom i mitten av tältet <skratt> en sten. Nej, men hörni, vänta. Det var också ett litet trä där. Men då tar jag upp min morakniv som jag har tagit med mig. Och alla bara, oh my god, hur fick du in den här? Jag Varför bara, vad det du? Min, min pappa hade ju packat en <skratt> väska full med pannlampa, morakniv, ormbett Alltså om en ormbet så hade jag så här allergitabletter för det. Jag hade liksom en kittad militärväska. Jag bara, va då tar du möjligen ja, vi hade ju så spritkött <skratt> med mig alltså förstår ni <skratt> vi var så himla röda ja och då började vi såga ner det här lilla trädet och så ställde vi på <skratt> kniv här ah oh, herregud så vi hinner typ se en konserva Ja. Um, moshpit, det var Skrillex Och det blev så här moshpit och vi sprang därifrån jo. Ni... Det var Skrillex. Ja men Frida, uh. den första konserten vi ser uh. Är ju Tudor, Cinema. Uh. Tudor uh. Okay. Cinema Club Och det är så här trevligt och bra Vi bara, det här kan bli bra liksom Vi bara, där är livet Vi är glada och... Dricker vid... Som mm. så det ska vara på mm. festival mm. Sen går det ut för. Vad, Vad händer? är det som händer mm. Är det verkligen den kvällen Nej men du börjar ja, lite alltså, Jag, jag mm. börjar känna att jag har en så galen hungerkänsla Alltså jag har så ont i min mage Så vi börjar så här, vi har precis typ ätit mat Och jag börjar koka nudlar För jag är så här, äter nog. Vi mm. köpte golådor mm. Jag börjar äta på ett sjukt sätt För så jag har, jag har så godlådor. ont i magen Det här är alltså dag två Vi vaknar upp, det spöregnar Ja och vi, vi vet inte vad vi ska göra, så vi bara vi går till Lilla simhallen, och, ja, och, och, simhallen duschar. och duschar. Ja. För att vi bara det är kallt, det är för jävligt det är blött. Vi var så här, hade ont i magen. Ja, det regnar in i vårt tält ja, så. Man vi, bara, så det var helt mm. blött. Ja, för vi förstår du? Och vi var så trötta. Ja, vi var så trötta. Vi hade inte sovit. Vi sätter oss på ett fik. Äter pannkakor och så här. Vi är där i typ 5 timmar. Vi går till hotellet och så här, och bara snälla snälla finns det inget rum. Och de bara nej, det finns inget rum. Märker ni dåliga festivaler? Alltså, ja, med det, här, här. Liksom, det har inte ens gått 24 timmar nej. än. Vi, bara, Vi klarar inte. Nej. Och sen, alltså, min mag, mitt magont blir bara värre och värre. Och jag inser att så här. Jag har som brutal Mänsverk det här är det värsta jag har varit med om. Så jag lägger mitt tältet och sover. Eh, och till sist, alltså jag klarar inte av mer. Vi ska, vi ska på en, en konsert på dagen. Så att jag går då till eh, Sjukstugan när jag har legat hela dagen. Och ni går och tittar på någon konsert. Jag hör så här: Jag får, jag får kissa i en liten burk. Och hon bara: Ja, du har urinvägsinfektion. Och jag Men det, ba, börjar ju, det börjar ju typ som ett. Du ligger i tältet, har jätteont i magen mm. Alike har ont i huvudet och lite ont i magen också mm. Så hon går och lägger sig och somnar Så jag är ju själv där på festivalen För jag har inte ont i magen Men är inte det sen då? Jaha, det kanske är sämnd Jo för mm. att då går jag till tältet, jag har ju en infektion Så mm. jag kommer tillbaka och bara, hörni, jag har år också Ni förstår, det finns typ tre dass liksom Man och kissade på helt seriöst. Man kissade bakom tältet liksom mm. Alla såg, man brydde sig inte så att, jag, vi har några kompisar som ska åka hem dagen efter Med bil för att de skulle till Spanien Och jag bara, ah men ni då åker jag med er, För det är inget kul att vara här När man har riven vägsinfektion Så ni bara, ah fyra ja, gud vad tråkigt Men ni skulle stanna i två dagar till Nej, men usch, ja. ja förstår ni ja. Eh, Jag går och lägger mig för jag har så jävla ont i magen Aliki kommer också för du har jätteont i huvudet och jätteont i magen och du går på konsert själv. Ja, det blir en natt. Och jag börjar liksom... Alltså det jag börjar bara sämre och sämre. Jag börjar få feber. Jag börjar liksom skaka och frossa. Och det var helt... Alltså det var det värsta jag var med om i hela mitt liv. Och jag har sånt i magen så att jag bara ligger och gråter. Alltså jag ligger och sover och Hanna är borta med någon kille. Och, jag bara, och det spöregnar och det är blött och kallt och jävligt. Alla är fulla... Eh, och jag ringer till dig Hanna och bara Hanna jag måste ha Jag måste ha mat, jag är så hungrig Hanna Och du bara köper något så här, nachos. nachos till mig Kommer tillbaka med den här killen och, och jag ligger i tältet Med tre sovsäckar typ Och mössa Och bara äter de här nachosen Och bara gud vad gott, mm, har inte ätit på hela dagen Och sen, ni ligger typ och hunglar Och bredvid mig, tänk att vi ligger typ i ett Tvåmannatält och vi är fyra personer som ligger där inne Och jag bara kände här, jag blev bara sämre och sämre Och min mage blev bara sämre och sämre Och jag vill liksom inte, i sover Du ligger och hånglar Och det var såhär, ni har hållit på jättelänge Så att jag vill liksom, liksom inte, nej. det var äntligen, äntligen får hanna honom Så att jag, såhär, jag vill inte förstöra för er Så jag tar bara på mig mina gummistövlar Jag har pyjamas på mig Alltså ringer min mamma Och springer i regnet I gyttjan bland fulla människor Och bara gråter Mamma jag håller på att dö, mamma, jag, håller på att dö. jag trodde brister att jag skulle dö mm. För att jag mådde så jävla dåligt Och du fattar inte vad det var Jag fattar ingenting Jag kommer dit igen då för jag har varit där tidigare mm. Och bara jag mår inget bra och, och, och mamma bara får jag prata med dem Så här, så jag ger telefonen till någon sjuksköterska Lägg mig på någon brits bland då Alltså ni måste förstå att så här, jag hade då inte kunnat dricka på ett dygn. Alltså jag var inte full, jag var inte... Men där ligger liksom av, alltså avdäckade människor som är så fulla så att de liksom har typ i koma i princip. Mm. Och jag, och de bara så här, jag ser hur de... Alltså jag får liksom ingen riktig kontakt men de bara, hon, hon, hon, man kan titta på henne men hon är så yr och hon så här. Mm. Så de ligger så här hundra filter över mig. Och de bara, och då börjar de klämma på min mage och bara, vännen det är din blind time, jag tror att den har spruckit så här. Du har blindtarms, vad heter det? Inflammation, Inflammation. Ah. För att det är så jävla ont när de tycker på min mage Och jag har liksom 40 graders feber och de bara du måste åka akut in Med ambulans nu Och jag bara Åh, jag ligger helt själv Och jag säger måste ringa Hanna Hanna förlåt jag vet att du äntligen Har fått till det Men du måste komma för jag ska åka Till sjukhuset Och du bara va Och Aliki ligger ju så, att så här, vi väcker inte ens Aliki mm. Du följer med mig i en taxi Som är det Nej, hitta, Jag sitter ja, på med du... stövlarna Jag har bara shorts och en liten tröja jag, I ren panik så tar jag med mig för Frida, din laddare. Uh -huh. Det var det enda jag tog. Min mobil hade uh, Jag hade inte kort, inga pengar, inte min mobil, ingenting. Vi hade lämnat för att pass. Allting. Ja, allting. Vänta, förlåt. Så jag bara springer så här. jag Frida kommer. Ni alltså ligger och sover. Ja, ni har sagt uh, det 50 gånger. Jag ligger uh, och sover. Helt sjukt. Att kul. jag inte vaknar en enda gång. Nej. Så jag, är du. Uh. Så Jag springer dit med laddaren. Vi bara hoppar in i någon slags sjuk taxi. Frida ligger i baksätet. Och bara, jag dör nu Hanna Alltså det var helt, det var helt sjukt Du det det var mådde så dåligt Jag har och... aldrig sett någon må så dåligt och, och, Vi fattar inte vad det var mm. Mm. Mm. Mm. Nu, nu var det så okej, okay, det är blindtarmen Det är blindtarmen, mm. den har spruckit. du måste skynda Men också, det var en timmes eh, Åktid, uh. sjuktaxi Från Emma Boda till Kalmar mm. och det, alltså det är, Jag kommer ihåg att du sträckte dig bak Och höll min hand mm. Och bara, kämpa Frida, kämpa uh. Och jag bara låg där och bara Anna jag dör nu Men taxikaffären också såhär Vill hon spy ja. bara, Hon har inte druckit Hon är jättesjuk <laughs> Så jag började typ gråta för att bli så irriterad på honom Och uh. sen kommer vi in på sjukhuset uh. Alltså ni hjälper mig Ni som släpar in mig, jag hänger på era axlar så här mm. Och, och det är helt tomt i, i väntrummet alltså. Och jag kommer ihåg att du lägger mig på en bänk Och jag ligger där och skakar Och du bara knackar på den här rutan i Där lilla skitgårdbäskan sitter Och du bara, min kompis behöver hjälp Såhär Och de säger de bara, du får vänta bara, Ta en nummerlapp Jag bara, den gärna, hon har vunnit Tiden, Baa, jag legitimation bara, du bara, så springer tillbaka till mig jag bara, frida, frida, Och jag bara gräver i mina fickor Och jag bara, ligger där helt av Och grejen jag förstår ju att här, man kommer från Emma Borda, alla tror väl att man har druckit för mycket mm. Och jag hela tiden jag bara Jag har inte druckit något <laughs> För jag vill inte att någon skulle tro att jag var full Och de bara Får vänta Och jag bara, Hanna, jag, alltså, jag tycker det är så synd om dig Hanna Jag ligger och säger att jag dör Du får typ ingen kontakt Och, och ingen vill hjälpa dig liksom. Jag började gråta, jävla. Du lyssnar inte på mig! <laughs> och jag var så trött också. Klockan var liksom fem på natten. Oh, nu. Alltså, det var liksom mitt i natten. <laughs> och sen så kom vi in och jävla. Eh, vänt jag får jag får lägga mig på någon säng där inne. Och, och det kommer in en doktor och de, de trycker på min mage och bara, det är blindt här men vi måste operera dig. Men du måste liksom ha fastat i bla, bla, bla timmar, du får göra det klockan åtta i bitti det är tre timmar kvar typ. Mm. Så jag fick lägga mig på barnavdelningen och ni vet, fick en så här särk och allting. De gick och tog en massa blodprover och jag var ju liksom, jag var bara så dåsig hela tiden för att jag hade så jävla hög feber. Vad gör jag nu? du, jag tror du, det var då du fick lite så makor och andra sjukhetskoder, var det inte? Då? Nej. Du ligger och sover i soffan då. Nej, för jag är i det Nej, Hanna, du ligger och sover på två pinstolar. Just det. Just och, och de bara, frida du får inte dricka något vatten Och jag var så törstig du, Men du får bara badda så här Jag fick en så här servett, alltså en Som jag fick blöta så baddade Hanna min mun så här, För att jag blev så himla torr Och då liksom tog jag den i min mun och sög ut all vattnet För jag var så jävla törstig För man får inte dricka eller äta någonting när man ska opereras och, och då ringer jag hem till alla Då är klockan väldigt så här Sex på morgonen, mm. jag ska opereras om två timmar bara, Jag är på sjukhuset nu Jag ska opereras ah, Ingen fattar ju någonting Mamma och pappa bara, vad? Mm. Vad händer? Jag måste få prata med någon alltså, Det var ju helt kaos Det var kaos. Mm. Och sen opereras jag Första gången jag opereras Jag blev mm. sövd, he allting Det här är liksom det sjukaste någonsin så Vaknar så upp sjukt. Så jävla hög på morfin. Och liksom, Hanna står där. Jag, vet, jag kommer bara ihåg att det var en dimma Att jag såg saker, att jag hörde saker, att jag bara låg där och fnissade och så. Här. Och då säger hon så här, Frida, det var inte din blind time. Det var inget fel på den. När jag ligger där och jag bara. Oh, oh, vad var det då då Så jag förstår ju liksom. Alla var ju så förvirrade liksom. Du, du håller på att dö. Ja, du mådde jättedålig, Det var inte blind time. Det var det är ännu värre liksom. Vad är klockan? Alltså när men du, du är ju på sjukhuset uh. I typ ett dygn uh. Och under det här dygnet mm. så är jag kvar På campingen Själv. Jag tycker att alltså det är så roligt för när du vaknar upp Så bara, jag, tältet är tomt ja, När jag vaknar upp är tältet tomt Ni vet det är som Jag, jag bara, ni vet jag öppnar Den här jävla dragkedjan uh. På tältet och tittar ut Och ni vet att alltså, tänker det ser ut som ett Slagfält uh. där och jag fattar inte vart ni är. Jag har ett, något minne av att ni har ringt mig mitt i natten. Men jag tror att jag väckte dig när jag gick och sa Jag följde med Frida till sjukhuset. Jag följde med Och du bara, var Jag bara måste springa. Och så bara sprang jag, Så du visste typ det här. Ja, ni försvinner. Mm. Men jag somnar om. Mm. Så när jag vaknar så inser jag ju okay, Det var ingen dröm. Det var ingen dröm. Han och Frida är alltså inte kvar här. <laughs> jag är själv på campingen. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och det enda jag kommer på är att jag... Jag måste ta mig härifrån. Jag vill inte stanna en sekund till. Alla våra saker är kvar i tältet. Jag kommer bara på, som du sa, att vi hade några kompisar som skulle åka hem. Så, så jag, jag springer till dem. Det är ingen vaken. Alla ligger och sover. Jag springer till dem och det är ändå klockan är typ på tio på morgonen. Och bara hunner jag måste få åka hem mer. Så jag åker hem med dem Jag lämnar tältet, jag lämnar kläder Jag lämnar mm. väskor Du, du bara tog det viktigaste. Jag tar typ våra pass och våra mobiler Och, och sminket <laughs> och, och sen så äh, åker vi hem Jag åker hem med äh, man får inte, Det var ju faktiskt Hannas haff Jag åker hem med <laughs> <laughs> äh, Och äh, På vägen upp I bilen Så börjar jag må lite dåligt <laughs> Alltså jag börjar få väldigt, väldigt ont i magen. Och jag bara... bara jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker Nej. så här, men gud jag har ju festivalmag eller någonting. Alltså, jag, jag är ju bara jävligt fel i magen liksom. Inget konstigt såhär. Eh, men det blir bara värre och varje. Så när jag kommer upp till Stockholm eh, så hinner jag vara hemma i en timme innan jag till slut ligger på sjukhuset. Upp i Stockholm! Mm. Och mina föräldrar bara, va, va, liksom, ah. och då berättar jag alltid att Frida... Jag har ju kommit upp för att Frida ligger på sjukhus <laughs> i kameran med hennes blindtarm. Och jag vet ju inte riktigt att det inte är blindtarmen vid den här, här tiden. Mm. Um, men uh, vi två ligger alltså på var sitt sjukhus. Mm. Uh, och Hanna då uh, verkar ju okej. Okay. Ja, men jag är okej. Okay. Mm. Jag är kvar på sjukhuset. Men jag tänker så här, Frida ska ligga kvar en natt till- på sjukhuset Ingen vet vad det är Du får komma in i någon här karantänrum För folk tror att du har fått någon sån här konstig smittsam sjukdom eller någonting. Jag fick, jag fick dubbeldörrar Och de som gick in till mig fick liksom gå igenom en sluss mm. För att de trodde att jag hade någon sjuk sjukdom min, Som tur är, min morfar är nere på Öland mm. Så att de kan ju köra på bara en timme Så de kommer upp och, och, och så här Ja mm. ah, men Hanna we take it from here liksom. Nu kan du få åka hem mm. då Med dina shorts, gummistövlar och tröjan Och ingenting annat som Nej. du hade med dig Nej så de fick ju betala allt till mig Det var snällt jag, jag, Du fick så typ en liten mer, en liten ja, macka då, från då, Hanna bara, vad vill jag ha <laughs> Och så, så, så köp, satte de dig på bussen liksom, mm. Upp till Stockholm Ja så på bussen så Och då har jag fått en mobil också tror jag mm. Så jag eh, Jag tror jag fick din mobil Jag tror också ja. det eh, eller så tog jag med min, jag kommer inte ihåg men jag ringer mamma i alla fall och hon bara, men Hanna, hur mår du? jag bara, jo, känns mig lite lite dinglig liksom, jag var ju är så nog väldigt trött bara, hon bara, okej okay. eh, för jag vill bara berätta för dig nu, du får inte få panik men Alik ligger också på sjukhus och då bara äh! Jag gråter, vad är det? Och då bara, känner jag hur varm jag är. Alltså jag, det är så varmt, så jag håller på att döma. Jag, jag svimmar, jag, jag, tror, jag tror jag kommer ihåg att jag sätter mig i gången på bussen med huvudet ner. Jag håller, på, jag håller på att svimma för det är så varmt. Och mina föräldrar är inte hemma heller, så Alikis mamma kommer att hämta mig på stationen. Hon bara, du är jättevarm. Bara, du har också sett så kommer jag hem jag har 41 graders feber när jag kommer hem Du har hem feber det. när du kommer hem? Ja, och jag bara vaknar och sen så, sen, jag blir ju inte så sjuk. Nej. Utan det som händer är att jag får väldigt ont i magen och är sjuk i ungefär en vecka, men jag behöver inte åka in till sjukhus eller någonting. Men jag har feber i en vecka. Vi hade då alla ätit samma mat i Grekland som var en rå jävla kyckling Ingen rå kyckling, Nej men nej. det var en camphilobacter kyckling som är som typ, är som som typ salmonella, salmonella. Mm. Mm. Så vi alla hade alltså insjuknat <laughs> Och det här hör då till de värsta dagarna i våra liv Ja verkligen. <laughs> Och vi delade det i dubbel bemärkelse Och jag har är kvar från det här, jag kommer aldrig glömma det här Jag har är på magen liksom och de, det roliga var att de återkopplade aldrig från Nej, Kalmars sjukdom, sjukhus, till dig om vad det var. Utan Nej. det var ju mina bajsprover som visade att jag hade, <går> hade fått kanvlobacter. Kanvlobacter, ja. Och då drog man i slutsatsen att, att vi alla hade, det. Alla hade fått det. Mm. Ja, sjukaste sommaren ever. Det är nog vårt sjukaste sommarminne. Mm. Ja, så... Jag vet inte, ingen kyckling i Grekland dagarna innan I Barcelona dagarna innan festivalen Nej Vi vi komma? äter inte samma mat En enda dag i Barcelona nej. Du hon, bara så att inte båda blir sjuka Herregud. Men nu har vi ju garderat oss För den här festivalen är inte riktigt Att man det ligger inte tält. i tält utan... Men fatta också att man är magsjuk när det inte finns toaletter Men Frida men alltså, Det var inte kul Det sprutade ju bara <laughs> Eller hur Alike, jag jag tror inte att du förstår liksom. Jo, jo okay, du förstår. jag förstår, alla tre förstår Det ja. var ju liksom det var, typ en, det var smärtor i magen Som kan liknas vid Ja men det var ju därför de trodde att jag, alltså, blindtämmarna hade spruckit För att de, de förstod hur Jag skrek mm. liksom. och, och då kunde man också läsa att De smärtorna liknar Om man bara, okej okay, Var det värt att så här, söva ner mig Och operera mig ja, Nej. Ja, Lite upprofsigt alltså Ja verkligen men det var en jävligt bra story Hade du inte blivit opererad hade du absolut inte varit lika bra Nej. Mm. Så, att, eh, Så alla som faktiskt ska på festival alltså, Ät inte kyckling inte kycklig, men ni kommer ha det jättekul Om ni är beredda på att vad som helst kan hända Vad som helst kan hända Apropå, men nu har vi pratat om det där minnet Men Frida, vad ska du göra i sommar? Vad ska jag göra man? Jo, jag ska ju göra värsta grejen höll jag på att säga. Nej, men jag ska vara borta i två månader. Helt sjukt, helt sjukt. Jag ska på road trip i USA. Jag vet inte om man kan kalla det, det när vi inte ska åka så där jättemycket bil, men jag åker köra <skratt> i <till> USA. <skratt> så kul. Uh, det, det ska bli. Nu när det är nära in på så känns det som att så här, vänta, vad var det? ska? Det känns så, här, så jävla sjukt. Det är typ tre veckor kvar sedan åker jag. <skratt> Känner så, du bara så här, det ska bli? bara bli så kul eller du med ditt nej, kontrollbehov. Åh men... oh, gud, nu fick jag lite fick Åh oh, nej, förlåt. Nej, jag <laughs> förlåt. Men jag vi har aldrig pratat om det för att du säger det har alltid varit så du bara, nej men det ska bli kul och så har vi inte pratat så mycket om det. Oh, gud. Fin alltså du det ska ju åka. Jag, ja, alltså, jag känner nu att jag... gud vad jobbet jobbat att vara borta från er. Du ska ju åka med Ludvig och era kompisar, era par, par, par kompisar. kompisar. Mm. Jag och bara, det ska mm. bli alltså, såhär, konstellationen Jag ska åka med den känner jag mig 100% trygg med Så det känns jätteskönt mm. att, såhär, Jag kommer kunna vara med dem i mycket som jag vet att såhär, vi, vi funkar bra ihop Men vi kommer också Så jag, Om jag känner att jag vill vara själv med Ludvig kan jag vara det alltså, mm. såhär, Det kommer att bli jätte jätte bra mm. eh, Men Jag, är ju alltså, jag kommer tycka att det är jättejobbigt Att vara borta från min familj Och vara borta från er mm. Det känner jag verkligen mm. Det har jag, aldrig varit, jag har aldrig varit borta så här länge. Nej. Åh, oh, Gud. Ja. Men du, det kommer att vara ett minne för livet. Det kommer det, verkligen. Precis som festivalen. Det kommer att vara ett minne för livet. Det kommer mycket att berätta när det kommer här. Ja, mm. ja, jag Ja, poddmaterial, tänk så. Jag ska tänka det hela resan. Mm. Du får inte resan. glömma oss bara. Men tror du, tror du precis att jag kommer göra det? Mm. Nej. Men. Jag kommer Skypea med er så mycket jag bara kan hela tiden. Mm, hoppas det. Men det blir klart. Mm. Och där i. Mm. Eh, nu när ni har fått höra lite om vad vi ska göra i sommar och så, så hör ni att så här, vi kommer att vara ifrån varandra. Mm. Eh, vilket betyder att dess poddlad ska bli lite hårdare att spela in. Mm. Eh, men vad har vi kommit fram till? Vi har kommit fram till att från och med idag så blir det ingen mer podd <laughs> överhuvudtaget någonsin. Det i är slut. men då blir det varannan en vecka. Mm. Och så ska vi försöka gardera oss Inför att du ska åka Så vi får spela in några i förväg mm. För att vi, har, vi kan inte lösa det över Skype För du med, kommer att vara på så många olika ställen Jag, vet, och, jag kan inte garantera att jag kommer att ha wifi Och det mm. är nio timmars tidsskillnad Och allt vad det nu är mm. liksom. Ni är på festival och inte säga att vi bara Hallå, poddilodda lite nu Nej. Så ja, alltså det är tråkigt, men, men förhoppningsvis så kommer ni också vara iväg på så mycket äventyr att ni kommer inte hinna lyssna på poddar hela tiden. Så att varannan vecka kommer det säkert bli alldeles perfekt. Vet ni vad? Alla ska ut och samla på sig lite poddmaterial. Mm. Även fast man inte gör en podd. Precis. Alla lyssnar. Ni ska, ni ska ut och samla på lite livsmaterial. Mm. Och ni kan också lyssna på gamla poddar ju igen. För ni kommer säkert upptäcka någonting nytt då. Jag tror att jag måste göra det. Jag, jag börjar liksom glömma bort lite vad vi har pratat om. Och så här, mm. få lite nytänning. Mm. Men jag känner också att det kan vara lite skönt att få en liten... Alltså lite glesar emellan. För att jag tror att då inför i höst så kommer vi vara skittaggade. Mm. För vi kommer så mycket ny input. Och så här, så mycket nytt vi vill prata om. och så. Här. Vi kommer en ny energi helt enkelt. Verkligen. Mm. Jag tror det blir bra. Ja. Vi försvinner inte helt. Nej, verkligen inte. Det gör vi inte. Kan inte du också försöka lägga upp på Instagram lite? Ja, men till. jag har tänkt det. Alltså, jag är så omotiverad men att alltså, göra det nu. För, för men alltså, på Instagram också. Ja, men det kan jag göra. Så kan alla vara sommarminnel. Alla kan göra det. Ja. Postcard from Frida, men from typ. Texas. Kan vi inte göra så? Postcard. Det är jättekul. Det är kul. Ja, vi gör jag är det. Mm. Jag har blivit väldigt inspirerad av Festliga veckan. Och tänker då att jag ska plantera det tänket in i min sommar mm. och det handlar inte om att varje vecka ska vara en festlig vecka och liksom, för det kan vara ganska draining for the mind and mm. soul att tänka på hela tiden måste ha kul om man hela tiden liksom. men det jag kom på den här veckan är så att det är inte så svårt alltså det är inte man kan tänka att det är som fruktansvärd kraftansträngning att ta sig ut och göra saker och men det är inte det och jag har ofta varit såhär jag kan inte göra det för att nej jag måste faktiskt hem och sova för jag ska gå upp tidigt så här, det, du behöver inte sova jättemycket och du behöver inte ha dina rutiner som liksom det, det är inte så jävla jobbigt nej det var det jag kom på den här veckan. att här, Gud, jag har gjort så mycket den här veckan- och det har inte varit så jävla jobbigt som jag tror. I tanken är det allting väldigt mycket jobbigare. Så bara så att man ska... Ja, men, jag ska plocka det bästa av den här veckan- vilket var så här, spontaniteten. Att känna att så här, allt är möjligt. Att vara så mycket med er. Okej, okay, det kommer vara svårt- för att mm. Mm. vi ska vara ifrån var mycket. Men vara så mycket runt människor som jag kan- Verkligen. Inte, inte vara själv så mycket mm. Men det var som jag sa alltså så här, mm. det är det som, Jag tycker det är det som lite Utmärker sommaren Att man ofta är bara runt människor Hela tiden mm. Och det gör att automatiskt att det blir lite festligare liksom. mm. Och att det blir lite, lite härligare Och lite mysigare Och det behöver inte vara mer än att så här, Man sitter ute på en filt Och, och myser Ihop, i varandras tysta i varandras närhet Liksom Nej, och planera in nya dejter Med nya människor mm. Ta upp någon gammal bekant, vara med mamma en dag Alltså Man behöver inte bara vara med samma hela tiden nej Det finns nej, men... många att vara med Vi hade ju en fantastisk lärare I, i högstadiet <skratt> som släppte oss på Sista dagarna där i nian Och det skulle bli sommarlov och så sa hon ja Jag uppmanar er alla Att göra en rolig grej Varje dag <skratt> Och jag håller fast vid det Tack Sonja För det stämmer <laughs> Kan man ihåg det? Ja Ni stod så här typ på Måsebacka Ja uh, vi var på såhär Små stugor så är det, så här, hej Hejdå allihopa Och så alla bara Okej okay, Hejdå hej <laughs> ja. Oh, ja men det är faktiskt En jättebra true, grej True that Sonja Och en rolig grej tycker jag Kan vara så här. Ja nu ska vi komma på dem också Men göra en grej varje dag För har man många dagar När man inte gör saker mm. Så blir det inte bra i huvudet nej. nej det är fan det värsta Alltså jag tycker så här, måndag hela veckan mm. Mm. <laughs> Inte ta fredag hela ve veckan Nej men ta tag i veckan hela veckan Nej men ja verkligen, mm. det, det är det Det är det måndag hela veckan är, det ja. är så att Ta tag i dagen, ja. inte så här låtsas att det är helg nej, nej, nej. Utan så här gör någonting kul Eller gör någonting speciellt Eller gör någonting litet extra Eller bla bla bla mm. bla mm. Mm. Och var inte rädd att så här, föreslå saker till folk mm. Och heller för, för det är det som sätter igång grejer att man bara, mamma kan inte vi cykla och handla och sen så äter vi ja, en glass och så kanske vi kan laga någon jättegod middag ikväll och bjuda in våra grannar. Alltså, mm. Man kan också ta initiativ och inte gå runt och bara, varför ingenting? Mm. Mm. Verkligen. Det kanske är konstigt att säga för det kanske är så uppenbart, men vad, vad ska man absolut inte göra då? Finns det några verkligen don'ts? Alltså det egentligen så tycker jag Så länge man känner att man är nöjd Såklart så finns det inga don'ts Alltså jag tänker så såhär, sitt inte in och kolla på film hela sommardagen mm. Men samtidigt vill. Så så här, Vill man det och det är skönt så gör det mm. Men frågan är om du Om du kommer titta tillbaka på sommaren och vara så Åh det var den här sommaren då jag bara var inne och kollade på film Det kanske är mysigt mm. Mm. Och då är det kanske det okay. mm. ja okej alltså Alla somrar har ju haft sin betydelse Ja men jag tycker fyll dagarna med liv mm. Verkligen och jag hänger inte upp det på små saker. Alltså, jag ska inte hänga upp mig på små saker den här sommaren. Vad betyder det mer specifikt? Nej, men så hålla på och obsessa över små grejer. Och, och bara, nej, men nej, jag har inga kläder. Bla, bla, bla. Nu ska jag jobba med, ska jag träna. Alltså, bara åka runt vara orolig som vi pratat om. Jag orkar mm. inte det. Nej. Sommaren i min fristad då. Jag tänker inte vara det nu. Nej. Inte jag heller. Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Bara få vara lite den här. Tankelösa veckan. Ja, och tänk: järndar om man, Järn om man, Järn om man under vintern och, och hösten och våren kanske känner att jag kämpar så jag blir hårt, för att man bara släpar på grejer och man går och tränar, och man går på sina böcker, och nu jag tänkt att man bara kämpar och presterar mm. hela tiden. Mm. Då ska man vara så här: Nej, Jag behöver inte träna idag, och jag får äta precis vad jag vill. Och jag kan ta lite som morgon eller alltså, vara snäll mot sig själv och tillåta sig själv att inte ha en massa regler. Mm. Och man får nej. lov från det. Ja, för man kan göra det sen. Man kan kämpa i vinter är ändå alltid är trist och tråkigt. Mm. Det låter hemskt, men hellre det. Mm. Nej, men jag tror att vi alla är överens nu om vad som ska göra den här. Det behöver inte bli världens bästa sommar. Nej. Men det ska ändå vara energi, den ska ändå vara energifylld för att vi höst ska kunna titta tillbaka. Och bara alltså, ta energi från den. Och bara känna så här... Gud var skönt att jag tog tillvara på tiden och tog tillvara på vädret och mina vänner och mina nära och livet. Verkligen. Och inte bara så här slösade bort tiden. Nej. Nej. Sommaren är bra alltså. man är bra. Tänk alla somrar man haft i sitt liv. Alltså. De, de bygger, det bygg, de byggs broar i mina minnen. Liksom. Mm. Den ja. ena sommaren till. Den jag tycker andra. det känns lite spännande att så här. I september när vi kommer Alltså vi kommer ses i september hörni Åh mm. oh, gud Jag försvinder nu sa. Alltså. Jag vet mm. inte vad som har hänt Vi har aldrig varit ifrån varandra så länge Nej. Eh, men förstår ni hur mycket vi kommer att berätta för varandra Alltså det kan ha hänt Det sjukaste, det kan ha varit en utekväll På bärns bara, I röken där Träffade ni någon Asså? Och så är det du och han Eller hon Hanna <laughs> Vi har inga, ingen aning Men det enda Lova mig nu Nu ska inte vi skilja så åt riktigt än Men lova mig att jag inte behöver sitta där på andra sidan Jordklotet och känna så här. Kommer de ens ihåg mig De har så kul utan mig det är så här, Jag tycker snarare jag vänder din, din saying Hanna Glöm inte bort oss Glöm inte bort mig Ni kommer ju vara med varandra Glöm inte bort mig, mm, inte och, och upp, något. Nej, men, Uppdatera mig, även om det känns som att så här, jag har ju berättat det lika för Alika, alltså, jag sagt det till alla. Ha, nej, då får du då. skicka iväg ett sms. Idag åt jag en macka. Hej då, mm. vad gör du? Alltså... Mm. Det beror för att jag har alltid fått känslan av att jag inte vill störa dig för att du har det så bra. du står mig aldrig, alltså, jag vet inte hur många gånger jag, ska... jag behöver typ ta en spik och banka in mm. i ditt huvud att så här, du stör mig aldrig. Jag vill alltid att du ska höra av dig och berätta saker även om det som sagt handlar om att idag tränade jag och det var skitjobbigt eller så här, jag har ingenting att säga men hej hej. Alltså jag bryr mig inte. Jag älskar bara att få uppdateringar om vad ja. ni gör och hur mm. ni mår. Mm. Du ska komma ihåg. Bra. Mm. Jag tror att de flesta där ute kommer att inte skilja sig från sina vänner men man syns inte lika ofta. Nej. Men då får man fan Då får man fan se till Att vara lite aktiva mm. i att, Jag vet Jag vet den känslan av att man känner att Man försvann ifrån sina vänner Under tre månader Det känns som när man var liten på något sätt mm. Men då hade man oftast sommarvänner mm. Det är fint också Absolut, men jag har inga andra vänner. Så Jag kommer vara väldigt avundsjuk på det. Så Ni måste tänka på att det är viktigt att inkludera mig också, trots att jag är borta. Jag lovar. Bra, och jag lovar det samma. Gud, vad bra, hörni Nu känns det som att varenda podd på scenen har varit, nu kör vi. Men det är ju tiden. Det är ju sommartiden. Jag tänker, ja, sommartiden, hej, hej. Sommartiden, ge väl din hunger, ge din hand. Det är så nu. Och. Ta tag i varje dag. Och gör någonting roligt. Carpe diem. För varje dag Som man brukar säga. Ah. Okej, men hörni, då ses inte vi. På en alltså, lyssna väldigt långsamt på den här podden. Ni kan ah. sätta på halva hastigheten bara för att dra ut på det. För Vi pratar så jävla fort. Jag ja men det, det skulle typ funka. Eh, så, så hörs vi om två veckor. Ja. Glad midsommar på er. Oh. Och ut i sommarlovsandan. Mm. Och har det mysigt nu. Och shout out till Emma. Och Emma, vi träffade en tjej som har som lyssnar på vår podd som är vår nya kompis. Älskar henne. Men vi säger hon är lite gemensam. Ja. Hon är typ lite så här bekant. Ah. Men, men jag tycker det är kul när folk kommer fram och säger att de lyssnar på vår podd ah. och sätter dem en blick. Men hon ska bli vår inte. kompis. <laughs> Emma, ja, Emma, shout out till <laughs> dig. Vi ses snart. <laughs> Hej. Honni, puss och kram. Vi hörs snart. Sommaren är här. Sommaren är klart.